«Тоді хто?» Жінка розвела руками і ще раз посміхнулася, немов це мало якось пояснити її походження. Княжичі Янаш і далі розглядав дивну гостю. Одягнена вона була теж не так, як одягалися місцеві жінки. Замість багатьох спідниць, одна одноповерходної, наче капустяне листя та білої розшитої сорочки з безрукавкою. На цій був чоловічий чорний каптан, підбитий стрижним хутром, з-під якого визирала знову ж таки чорна сорочка, заправлена в короткі шкіряні штани до колін. І ніяких прикрас, крім крученого браслета на правому зап'ястку, та мідної застіпки з трьома кроткими ланцюжками на сроці біля коміра. Ні, не циганка, упевнився молодий Лентовський. Ті попуду всіляких цяцьок на себе чіпляють, а ця... Та й не візьметься йошка циганок у себе підгодовувати. А яка чорна, від киля й взялася така. Інтерес до жінки так само швидко згас, як і виник. Княжич позіхнув і потягся до глека звену. Нехай батько наїсться до схочу, тоді можна буде спокійно рушати в дорогу. В дорогу? Легкі сухі пальці торкнулися янишевої шиї. Він здивовано обернувся, чорна жінка стояла зовсім поруч, наче миттєво перемістилася від свого стола до місця князівської трапези. Тонкі губи ворухнулися, і жінка мовила, перепрошуючи, великодушно прошу пробачити, ваше милости". Спіткнулася. Геть, звідси, недбало кинув молодий Лентовський. Наливаючи собі вина в дерев'яний кухоль і раптом, відчув, як у нього засорбіли очі. Саме очі, як нібито від потилиці, ні від шиї, де торкнулися януша чужі пальці, потяглися всередину тоненькі нитки паутинки, швидка метушлива ціль кінчиками невидимих волокон увійшовши зсередини в зіниці і ворушучись, розтягуючись, розростаючись. Я здивовано кліпнув, і відчуття зникло. Немов рука досвідченого кишенькового злодія, що в останню мить зникає з відкритого гаманця, коли розтелепо хазяїн запідозрить недобрий роззявиті рота, щоб заволати на весь базар, Тримай злодія. Од чобіт Янишеві розчулено терлася корчмарева кішка бирка. Випрошувала шматочок свининки, боязко поглядаючи на одного пса, який усе ще дрімав. Під гіркою, під мостом, псує діва в чорт хвостом, завів на всю корчму старий князь а скрипаль на ходу спробував підхопити мелодію. «Буде чорту лихо, ой!» Забувши слова Хватської пісні, що чую від єгерів на минулому полюванні, Лентовський вилаявся і пожборив скрипаля обгризаною кісткою. Чорна жінка вже відходила від князівського столу, коли обличчя її раптом напружилося. У погляді, зверненому до старого князя, спалахнула шалена ненависть, що блискавицею митнулася під густими бровами. Але жінка різко присіла, злодійково та погладила бирку, що нявкнула, і обличчя жінки майже відразу не було попереднього виразу. Ще мить і ні її, ні рябого собаки в корчмі вже не було. Йошка побачив поряд з недоїденою печеною срібний напівталер,